أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا, يا, يا أيها النبي لما تحرب ما حل الله لكم تبتبي مرضات أزواجك واللہ غفور الرحیم ذې <coughs> نه سورته تحریمه کی دا تحریم ته سورته تحریم زګوای په دې کې د نوي له زلات والسلام متعلق د تحریم واقعا ذکر دا واغ لفظ په بړم بني آیات کې موجود ده لمت تحرم او حرم یحرم التحریم دا مصدر ده نو دی دسر نوم کې خودی شوی ده د دی وزن د صورت د پارا د صورت تحریم دارنګي د مکانو نزول په اعتبار سره د مدني صورت ده او په دې صورت کې ټوټل 2 لس آیتونه او د رکوات دي او دا زورت دی مصحف که چکم مخی دا پروت شپکش پیتم نمبر دی او دا اسمان نا نزول پیت بار سرا یو سل او وم نمبر دی او دا رنگی نازل شوه د رستو دا صورت حجورات نا او مخ کې د صورت تغابن او د دې صورت د ماقبل سر اهرب او مناسبت هم ظاهر ده چې مخ کې صورت هم مدني صورت او دا صورت هم مدني صورت ده دارنګي دا ضرورت او د دینه زورت ضرورت د والا ابتدا په یا یوهنبي سره داغي په ابتدا کې میا یوهنبي د دې په ابتدا کې هم دارنګي هغه کوم احکامات ذکرو دو رشتو بار کې د خزو او د زنانه احکامات او دیکم دا غي متعلق تذکری دي بیا وس به امتیاز د صورت چې اگر نور صورتونه کې نشته هغه یو دوه خاصي کیسه واقعان تي یو قصۃ العسل دا او بلک صد ماری کفتی رضی اللہ عنہا بیا خلاصہ د سورۃ نو په ابتدا د سورۃ کې نبی صلی الله علیه د تنبیہ ذکر کوي ازواج متطهرات ته تنبیه کوي او مسلمانانو ته هم په خبره باندې تعلیم ورکولجی ورپسي ايات کې چې ځانوم د اور نه بچ کې خپل کور علم بچ کې د کور نو بیا ترغیب د توبې ده نارنګي بیا دو مثالونو ذکر کیږي دا نه سب متعلق کچري اوچان شان نسب ډير نږدې وي نک انسان سر حکومت ور بګي وینو پایدانه ورګي او زارنګي خاوندي کافر ده خزې مؤمن ده خاوند ده زپایدنه کیږي او خاوند مؤمن ده خزې کافر ده نو خزې ته اس پایدنه کیږي کفر یو لری رشتہ ده چکل کفر موجود نو نبیاده نه کانو خلق رښتې بیا اس باید نه ورگی بیا لون باندې آیات کې الله خطاب کوي ای یوهنبی اے پیغمبره لمت حرم تولی حرم ما اغشه احل الله چې الله جل جلاله اوغا حلال کړې لې لك ستاد پره تب تغي مرزات ازواج کې ته تلاش کې اولټه ا خوشالي د خپلې بيوانو بی والله غفور الرحیم او الله به ان کې او مهربان نص ش نبی علیہ السلام حرام کړو دغه دوه واقعات دي د شانه نزول په اعتبار سره یا و واکیا عقد جبین متعلق راضی نبی علیہ السلام بيبيانو چونکه غنې او جماعت سره خواږه د نبی علیہ السلام کورونو نو نبی له سلام به بیا نو کر مازیګری کې پټولو کرا لګ لګ لاړو بیاځي به کم زه د شپې نمبرونو اګه ځکه وښپاوغله نو یو پره نو وی سلام د معمول مطابق حضرت زینب بنت جهشه رضی الله عنها امهات المؤمنین کې او بیبی د اګه سره الته کې گبین اس کو آو چی کل اغیس نو کله نا کل نبی اسلام السلام اسارم شنو اغیس را لغن تک زیاد وقت او گو آو زنانا چی بنشی دی پیغمبر خزشی نو آغا آمو بنو پشانتی نیو خوبازی ٹیم کی یو زنانا اغه ته دا نخ کوي چې ردی کې به سګناوي حالان کې اغه کار مناسب ني نو دي خبر باندې بعض لغون ته کې او پس خې دي بعضي بيبيان چې حضرت عائشہ رضی الله عنها دا ابو بکر صدیق سیف نور او بلهم حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ د حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ل دی دعا یو بل زرا ده خبرو وکړه شنبه علیہ السلام استغفرتم راشن تو ته او یا رسول الله تان خو دم غافر بوین رازی مغافر دا یو ګوت دې خوک دې شربت خوګي خوبي یې بهتر نه د بوی ل انتبد د او نوویل اسلام به د داې لگو لگوک شو پیان شو د بیزان بزانان ساه نوویل اسلام به پریل چې اغ چازه خبرې کوم چې هغی سره تاسو خبری نه کوئ چې هغه پرشتی دی نو نوویل اسلام به د داې سیز نهدان سا. نځې کله یې وی خو د لړ دا غیم وتوي تا نو یا رسول الله د مغافروبې رازي نبه له موته وې نو نبی له صلوات و سلام خو نه کڼل چې ګره د مابه دی مغافر سکولې د مغوې کې ګبیندې د به مغافر جوړولې نبی رسول الله دی توې حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ disse بیا نو ته و چې بل شرط غسل انده زینب ولن اعوذ الی ما هو جبنس کله خو بیا بز دا کارو نقم چې اغه زرزی زار جمع وزد اوس کم اغه سره بز بیا د اسکا کو نقم نبی علیہ السلام دا ځان باندي بند یو واقعا دادا او دا یتن الله جل جلاله نازل کړو او بازو روایت کې قسم راځي چې نبی له سلام په سبب یا نسکم او دریم روایت ماری کیفیت متعلق ته رضی الله انهد نبی له صلوات و سلام د ابراهيم بچي موروا اوزاد مصر بادشاہ مقوقس نبی علیہ الصلات والسلام تو رکڑیوا ہدیہ تہ نے ورکڑیوا وینزوا نبی علیہ الصلات والسلام بی بی اور رضی اللہ حضرت عمر رضی اللہ لور اګه کور کینہوا تلیوا بلار کراو نبی علیہ الصلات والسلام دا کوینځه په دغه کور کې او دا غي په کور کې نبی له اسلام اغي سره ازدواجي تعلوقات وساتل جایز دی مالک ساتل شي وینځي سره ازدواجي تعلوقات او دا خپل کور کې نو اچ کله دا کور ته واپس شنو دا پدی باندې خپش وا چیرې زمما په کور کې او نبی له اسلام ماری کفتیر رضی الله عنها یاد کړه چې دې تعلق تعلق اوسادو نبي عليه السلام د دې خوشاله د پړدیس رواده وکړه چې دې ټپټ و چې بلکل بیا دی ماری کفتیر رضی الله عنها یاد کچ دې خوا ته بندزم دا نجایز او جایز خو یو جایز کار پرخوځل داس داس غټه ګناه نه و د بیبی د خوشاله لول لپاره او دیت نبی علیه سلام دا خبر پتاوکل جدا چا تا مکو و باس دا دی نزو دی خوا تزبیا نزم اللہ جل جلال حد دا خبر خوا خنشو اولا دا یتون نازلکل عطابن بیا دیتی که یا مسئلہ آن ساتھ یوشیک حلال دیو پزاند باندې حرامت اعتیقادن د گدی په اتوار سره نوداهو بهر حل ګای کیده دی دای چې حلال او حرام نو دا خو بالکل عظیم ګناه او ک یو شه هغه داګیت تر کې په دی بنیاد باندې شه دا ته عبادت ګنې نو بیانو دا بیدعات تیزه که شریعت دو سشه ټولو طولو لکه بازی پیرانو شی یا غوخن خوری یا دانو او دا عبادت گرنی نو دا بیدعات تی او که یو کس ترگ دا حلال شی بدین ید باننیو که بطور علاج ڈاکٹر رو تولیدی نو دام گنا نده او که بدین ید باننیو که شی روحانی سمسلی مثلاً لیکن علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے تو زوانوں تحقیق استادو طاقت وی د نکا نکاو کې ورنروچینی سه نباجه خوراکونه چې سړې پرې دي بدن عرق بل کنټرول تر ازي خوائشات نو په دا بنیاد باندې پرې دي نو په دې کې مصون انشت نو وی علیہ الصلوۃ والسلام ځان باندې ګامن کړه د خولي د غبیبی د رزال پر او دی ته وچاته موای الله جل جلاله دغه خبر خو خران نه لا خلاف یو لا کرو الله جل جلاله پیغمبر علی السلام دبدل کې زونه او کلاجدا سیمه کاو او دا چونګي بعضو روایتو کې قسم ذکر دي او زمونږ احناف وای نه بس حلال حرامول دام قسم دي او حرام حلالول دام قسم دي بازی زنان نوی چاکر لالی شیو چا مپا حرام حرام نو حرام کسم شد او بیا جی پا خکی نو بیا درې پیالی اس نو قسم او غلائنده پانده ما دیکنه تک ده دو پیالی چې خود ری کله کلا خود ده کسم کپارا ده یمین منعکده ده پاینده چه کم قسم ہو ری نو ده بوسی اللسو مسکینانو لا خوراک ورگی توعام دوٹی ما یا بللس جوڑی اخلی اغیلی یا به یو غلام ازادې او کچري د دین عاجزه او طاقتینه نوې بدري روجي نیس دی ده کېو مسله خلکو بل مسانه کلی قسم خوې بدري روجي نیسه دې روجي نیسل د کفاره بدلیه لاول د غزې زونه دی لز مسکینانو تر یا کپړې دی یا غلام ازادو لی او که د دې طاقت نه نودري روجي مسلسل نیسلی دم یاد س چې قسم هغه په درې قسمه باندې دی یو قسم په تیره زمانه باننددي دیغ په دوه قسمه دی ک تا شکې چې یاره کارې کړی دی او کل نه دی کړی قسم د کون ما درس تناسم شکې نوته ینی لغ ووي پهې باندې ګړ شته یا دا چې خته پ ده چې نوم ن او قسم ې چې نسو یا ن او قسم ې چې نوم ن بلکل <سؤال> د د پته دته ینې غمووس او دا غپې د ویل کېې دا انسان هم ک ځان لگوونه کې جاننم کې غپ کې دا غ کبیره دا پ کې دروغ دي او دو سره به دا انسان جان ن کې سزا سکی که پاهای دلتنیج تا استغفار ده او درین کسم کسم اغیطا ویلکی گی یمینی منعاکده پاهای اندبانده لکتا اسطماع مثال درکی وزنانوی کسم ده نسکم پا خواچی پا خواچی پاکی نو قسم دارانگی کسم اخرجده کار بکوم او بیایو نه نو پا دغا کسم چکم آئنده زمانی که او کار کولو یا نکولو بانده او دغا انسان قسم مات کی نو پاگی کبار رازی چونکه نبی علیہ السلام آئین د باندې قسم کړو یمینې مونږه داو چې آئین د کې بزنس کم یا آئین د بماری کفتي رضی الله عنها خوا نظم نو د دې وجه نه کا نو الله تعالی ورپسې د کفاره ذکر او پانت شودان خبره چې الله تعالی پر مه ولله غفور رحیم نو دین خو معلومیږي چې دا گناه یا ساته داخلا په اوله کارو یو هلال نشي بغیر دغه غلطي کې دي نه يا د عبادت غنلول نه هغه بزان باندي بندول دایو خلاف اولاد کړل الله نه مدجه اسکل د بندي کینو خلاف اولاد نه نو مان د غفور الرحیم د دغه خلاف اولاد چې داخه کړنو تا نه ش الله ماف کړی دي ځکه پیغمبران هغه معصوم دي د نبوت نمخ کی ورستو د لوی او د وړي قد فرض الله لكم تحلله ايمانكم قد فرض الله لكم تكيك الله جاي اسقدد لكم استعدوا لرا تحله ايمانكم نو نذ قسم کلاول او قدمل اغه په پاریس ردی چې کپارور ګیو قسم مات کی نو نبی علیہ الصلات والسلام کپارور ګیو ته حیلتای مانکم کلاول ذ قسم نو استاذو په کپارو سره والله مولاکم الله جل جلاله استاذ او مددګار او هو العلیم اودک جلال جل جلاله علم والے پته توتا چې قسم به خام خاماتيږي نو هم دې حکمت ول احکامات هغه ستاسو ته را نازل کړی دي و اذ اسر النبی او په هغه وخت کې چې وکړه پیغمبر علی سلام اله بعضی ازواجه بعضی بی بیان خپل ته چې هغه حفصہ رضی الله عنها حدیثا یا خبره نو وی له سلام دې ته و چې ستاسو پور کې ما تعلق زاد تمہاری که پیسرا نو قسمه کو جاینده بنظم دی خوا تا او دا خبره جات مکه خو دی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ته وکړه مله پرمای فلم ما پزهر کلا نب ادب ہی چې دی خبر ورکو بهید دی خبره حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ته واظهرہ الله علی او الله خبردار کو په دی خبره باندې پیغمبر علی صلاتو وسلم نو نبی علیه صلاة و السلام <سؤال> تا اللہ ده خبره وقل جبور دیتا تدر تا دیتا د راس خبره کرده و آغا دیوکل حضرت عیشی رضی الله تعالی نها تا داس خبره خورش و نو راس و لخبر راس ذات البکاری اغا خورش و طول تپتاو لگیدا و اظهره الله علی او خبردار کالل تلا پیغمبر په دغه خبره نو عرف بعضه پیغمبر خبره وقل تعروفی و کوویکل ده تا بازه و بازی خبره او اعرض عن بعض او ارازو کنبیله اسلام د بازی خبره نبي عليه السلام د دیغه پوره منسوبه پاش نکله دی بی بیان خدومره په خبره باندې پوهه اکلا چې دا خبره ټوټل خبره ده سی او تا سره ما خبره راز کې کړي وا او تا د خبر راز, راز اغ خبره هغه بل چاته موکله قلم ما نبه هر کله چې نبي عليه السلام حضرت ابي سير زهان ته خبر ورکوه بې هېدې د خبرې چې دا خبره خو تا بل چا تم کړی دا نو قال <سؤال> توي حضرت ابيي رضي الله عنه وبي السلام ته چې من انبا کاه دا ته چا د خبره وکړه چې ما بل چا تکړه دا او دا راز ما پښ کړی دی نو قال اوپر مهل نبي عليه السلام نب عني العليم الخبير خبر را کړی دی ما ته الله دلاج کوې دی په پټو خبرو په پټو رازونو او خبردار دی په زمايرو باندې په هر یو شی باندې نو ته الله دا خبر را کړی دی چې دې دا خبره هغه بل چا تکړه دا راز باش کړه یا یوه نبی او پیغمبر عالم ته حرم ته لحرام ما غسه احل الله نو دا واقع دوالم کې دي چې دواړو برکې نازل شي زکه دواړو سهیری روایت دي دو واقعات ما ذکر او دا هم کې دي چې چا وی برکې نازل شي ظاهر دور پسې آیات نه دا معلوميږي او انت توبه چې دا نازل شوی دی. په بار د واقع د اصل کې زکه دې کې دواړه د کبې بیا نبي عليه السلام دې دا خبره کړو احلل الله او حلال کړ دې الله تعالی لکاس طالب پره تب کوي مرضا ته تب تغیت تعالی عشق دې سره مرضا ته زواج خوشالید والله والله تعالى جدي غفور بخون كدي رحيم مهربان دي قد فرض الله تاكيك سراجع اسكردي الله تعالى لكم استعصد بارا تحل تايمانكم كلاوهول كسمن اخبلو والله مولاكم الله تعالی چې مددگار استا سوی او هو للیم او د کالا تعالی پویا دی الحکیم او حکمتوال دی وایز باغ ورکیا سر نبی او چې پټو کله پیغمبرو اله بعضی ازواج هی بعضی بی بیان خپلتا خبره فلما فسهر کله نبات بیچ دی خبر ور کته دی خبر نو و اظهره اللهو خبردار کاله الله تعالى پیغمبر قبل علیه پده خبره بانده نو عرّب بازهو نو بازِ خبره ورکده که راز کلا وونگی بی بَازِ د بازهو ده بازه خبره و آرزای رازه و کوم بازه ده بازه نوری خبره نا دیبانی بنبیس هم پردو ساته لخدورک اشاره و تورکلا چه ده خبره تاسودا کړی ده نو فلم ما فزهر کلا نباها چه نبیل سلام خبرو او کده حضرت حف سی رضی اللہ و تعالی عنہاتا بیهی ده ده خبری نو قالت اغیوی جوابن من امبا کا تا تا چان خبر درکلی پیمبران آزاد ده خبری قالا او پر محل نبیل سلام نبانی العلیمو خبر را کده ده ما تا غفو ازاد پارشیر خبیرو چه خبرداد ده یوشی بانده الحمدللہ رب العالمین والانك بتقري منتقي الصلاه والسلام على رسوله محمد عليه وصحبه اجمعين اللهم اهدنا واهدنا جميعا صواب من الذين المدين وبجاهك يا رسول الله ربي ربنا وتقبل دعاءك